«Ти ж знаєш, що так. Ти не уявляєш. Яка я рада?» «Уявляю. У мене розвинута фантазія. Тоді до завтра. Я хочу розказати тобі все у подробицях. Домовилися. До завтра». Весь вечір Діана просиділа перед зеркалом у припаганому настрої. Що з нею не так? Вона перепробувала десятки варіантів підводки очей, всі можливі відтінки помади. Найрізноманітніші зачіски – все марно, жодної відповіді. Її засмучувало запитання, як так сталося, що найкращі подруги закохалися в одного хлопця. Вони з Ритою були зовсім різними за характером і зовнішністю. І хлопці в них були різні, і смаки зовсім не схожі. Діана – укругла, з нім'якими лініями, тонким станом, довгим кучерявим волоссям та яскравою слов'янською вродою на обличчі. Рита висока, тендітна, з тонкими ногами та худим обличчям. Про волосся, очі, губи нічого не можна було сказати. Все було безбарвне і оживало лише після ретельного макіяжу. Треба було віддати їй належне. Рита вміла зобразити навіть ті свої принади, яких не було, на відміну від Діани, яка старанно псувала свою природну чарівність. Діанина зовнішність сама по собі була яскравою, тому підмальовані губи здавалися вульгарними, очі – за великими, а щоки – за червоними. Волосся після освітлення здавалося перепаленим. Мішкуваті улюблені светри Діани – Робили її оглядною, але їй так кортіло бути сучасною, що вона втрачала здоровий глуст у своєму бажанні. Рита була обережна та наполеглива. Діана поривчаста та божевільна, але більшість знайомих чомусь вважали інакше. Рита мала здібність до перевтілення і робилася такою, як цього вимагали обставини. А Діана залишалася прямолінійною, наївною, і завжди боялася бути слабкою. Від переживань та недоспаних ночей вона зблідла та похмурніла. Але стосунки її подруги з Максимом залишалися на рівні обміну літературою, проведжання додому та періодичних телефонних дзвінків. Діана попросила й собі книжок. Отримала їх під спокуляючим поглядом рити. Подруга нічого не сказала, але в цьому не було потреби. Діана і так все зрозуміла. Зима закінчилася. На уроці з анатомії біолог повідомив, що збільшення світлового дня впливає на епефіс, той у свою чергу на гіпофіс, а той тисне на всі інші гормональні залози і в результаті народжується стан всеосяжної любові та щирого кохання. Діана погодилася з цією тезою. Вона не здатна була думати про національний рух і гуртування в молоді навколо ідеї. Вона прагнула певності. Діана не сумнівалася. Вона програвала, бо їй не вистачало впевненості. Сьогодні вирішила вона якнайкраще з'ясувати стосунки. Діана потайки скорила цигарку, заробила свій спазм судин головного мозку і вирушила до Максима. Треба було визначити провідну лінію поведінки. Але думки плуталися, хвилювання не вгамовувалося, а зрадливі щоки вкрилися фальшивим рум'янцем. На межі зриву Діана натиснула кнопку дзвінка і завмерла. Зараз настане момент істини. Дива не сталося. Двері відчинив Максимів батько. А потім з кімнати визвернув і він сам, відірваний від цікавої телепередачі, в домашніх капцях та спортивному костюмі, але як завжди привітний. Діані він був ще милішим, ось такий домашній і беззахисний. Поглядом вона сказала йому все. Він подивився їй у вічі і запропонував: "Знаєте ж, вип'яшчого?" І із задоволенням, "Але я ненадовго", неприємним, не своїм голосом відповіла Діана. Вона тремтіла, червоніла, голосно дихала, і Максим це помітив. Що з тобою? Ти якась схвильована? На олімпіаді, змови була, три години народжувала твір. Ніяк не відійду, не збрехала Діана. О, посміхнувся Максим. То, може, після такої важкої праці тобі потрібно чогось міцного? Діана розслабилася.